Che primeiro tem que aprender a saber o que o chefe tem que fazer. Mas primeiro, filho, o chefe tem que saber aqui o que vem de dentro que de enche. Não adianta o um chefe colocar alguém que faz pão, né? Uma pessoa que faz pão, que sabe fazer o pão, que que vai lá fazer a macha do do do das pedras do chefe. Como é que chama? É o padeiro e o pedreiro, não é? Chepa ou um, ou o pedreiro pode fazer o chebicho do padeiro? E o padeiro pode fazer o chebicho do padeiro, entendeu, filho? Uhum. Mas achinha, tio padeiro, show bê fage o chebicho dele melhor. Que ele show bê fage aquilo que ele veio para fazer, fazer pão fumoejo, filho. Ele não vai render mais. Não vai, fazer pão mais gostoso para nós comer. Eu ainda acho que falta do pão, viu? Mas eu já entendi que hoje é um não petejo à espera. ganha. Graças a Deus. Eu entendi. Você entendeu, Chimucho? Sim. Nossa, o senhor é muito sábio. E eu, filho? Que ideia! Que ideia! Um Onde ia, meu filho? Mas já vou estar com verga. Aí e eu não vou falar nem a chim mais. Onde um ia? Graças a Deus, que assim Espero seja. Espera que a puxa maior. Eu espero que a força maior, né, dimensione essa grandeza que chiste um colocado todos os dias. E o chiste apega a grandeza em vez de se apegar às miudezas. Não se apega aos miúdo não. Tinha pega o que faz bem pro coração, viu, filho? Rico, qua qua qua, oi que linda risada que chuva vai dar. ಶುಭಾಯ್ ನಾವ್ ಕಿಣಿದ ರಿಸ್ವಾ ಕಾಯ್ ಕಿ ನಾ ರಿಸ್ಕೆ ಶುಭಾಯ್ ತಿಳಿದ ಶುಭಾಯ್ ನಾವ್ ಕಿಣಿದ ರಿಸ್ವಾ ನಾ ರಿಸ್ಕೆ ಶುಭಾಯ್ತಾ ಆಯ್ತು <mully> Que mudou alguma coisa, Shimojo, fui eu que cheguei hehehehe <risos> agora ficou bom o senhor está me ouvindo bem? tô ouvindo tudo, Shimojo só vim pra ouvir hoje hehehehe <risos> capaz, eu que vou ouvir qual que é o nome do senhor? hehehe, <risos> Shimojo eu sou Jesus de <Chusete> gargalhada hehehehe <risos> E por que que tem esse nome? Por <risos> quê? Ah, sim, moço. Porque eu venho gargalhando, né? Eu venho assim, tirando assim... E se eu venho gargalhando assim, pra, assim, pra fazer uns fios, um sorrir mais... E outra, sim, moço. Eu venho tirando o charro das porcaria que vocês fazem, né? <risos> Aham. Claro. E como é que... É... Qual foi o primeiro contato do que o senhor teve com esse trabalho que eu realizo? Olha, Shimocho, na verdade, assim, ó, esse espírito aqui que tá farando com o Xuxê, uh -huh. foi mais ajudado do que outra coisa, entendeu, Shimocho? Uh -huh. Porque assim, ó, Xuxê, através das coisas fumojas que o Xê fara, assim, que os outros... E espírito vai falando assim para fazer ajudador, por junto, chimuxo. Aham. Chabe? Sim. Esha tem uma outra legião lá do outro lado, chimuxo, que também tá sendo ajudado, não é só os fio aqui que tá assim, escutando o Xuxê falar não. Chabe chimuxo, quando a chim outra entidade já veio aqui falar antes? Esha que Xuxê já falou, chimba patais, falou que Xuxê e a chim tabaiá com uma coisa chimumoja, não é? Então, é Xatabai, o Xeu também, vem direcionado lá da outra coisa, lá da outra terra. Da terra de cima e da terra de baixo. Sabe o que nós estamos falando, Ximojo? Não, não tenho certeza, não. A Xim, Ximojo, ó. Aquela Xim que vem, ó. O outro lado onde moram os espíritos, Ximojo. Ah. Entendeu? O Xuxê também está ajudando. Já entendeu, fio? Sim. Então, assim, ó, além dos humanos daqui que vivem aqui, chifio, ajudar, os outros espíritos também estão sendo ajudados. Ah. Porque cada cavaro, chifio, que, assim, ó, cada cavaro que entende a sua missão, que entende como tabaiar, entendeu, mocho? Uhum. Cada fio que entende, cada fio que é esclarecido, cada fio que tira, assim, ó, acha o véu do ignorância, meu fio, Também começa a fazer parte, a desenvolver o seu trabalho, entendeu, fio? Ah. E o espírito que está acompanhando também é aquele fio, meu fio, que tem a sua missão, quando chega e faz o seu trabalho. Você entendeu que o que eu estou falando, fio? Sim. Entendeu? Entendi, entendi. Então, como é que foi com o senhor? O senhor estava andando assim, em algum lugar, daí o senhor escutou? Não, fio. Deixa assim, ó. Eu... acompanha uma fia, entendeu, filho? Aham. Tio que é minha fia, ela só encontava, filho, um lugazinho que só fazia mal com ela, entendeu? Eita. E ela cada vez que ela ia fazer chamar com ela, assim, filho, sabe? Uhum. Assim quando o filho derava com ela as coisa e fazia chimcho oprimir, só fazia sofrer e só falar que nós quer isso, nós quer aquilo, nós só vive disso, meu filho. Entendeu? Sim. Aí, a minha filha começou a escutar as coisas suas assim, ó, e ela começou a procurar ajuda, entendeu, filho? Ah. Aí, ela começou a entrar no caminho cheto, dela cuidar de nós direito, entendeu? E entendeu o que estava acontecendo com ela. Esse aí, eu, filho, eu sou escravo, assim, ó, do Exu Tranca Rua da Jauma. Ele que ajudou eu, entendeu, filho? Nossa! Ele falou assim, meu... o cavalo, filho, ele falou assim, ó, o seu lugar não é nessa caixa, o seu lugar é em outra caixa, essa outra caixa vai ajudar o X, e a ajuda vai vir, só que a ajuda não é assim, esse aqui nem nós estamos acostumados, a ajuda é de outro lugar, entendeu? Sim. O X foi só assim, como que nós falamos, na minha época era cata, aqui eu não sei como é que fala, mas na época a minha era cata. E essa comunicação de Xunchê, entendeu, filho? Xua comunicação foi importante para que acha minha filha encontrasse o caminho dela, entendeu, filho? Ah. E de entender que nós, filho, que é Xota baia e que nós que é pajé, Xoa nós chegou o no chão. Hum. Entendeu, filho? Sim. Isso aí eu vou comer chá como é Xhu o meu filho. Ai, logo logo, eu ainda não chou, mas eu gostei. <risos> né? Mas eu tô muito feliz. E honrado de estar tendo essa oportunidade de dialogar com o senhor, viu? Eu que agradeço, meu filho. Eu agradeço que minhas filhas aqui, que deixa as moça tão bonita, viu? E eu gosto, chove em de ver as moça bonita aqui, que chama assim ajuda nós, que acende a vera para nós, que dá bebida boa para nós, viu, meu filho? Chabe, <risos> filho. Eu já andei muito nas trevas. Já andei nas trevas, e meu filho, e as luz que nós recebe, pois tem que agradecer, meu filho. Nem todo mundo, nem todo mundo sabe o que tem na mão, meu filho. Tem muito médio aí, muito cavalo, meu filho, que vai te perdendo. Sabe, filho, com a vaidade vai te perdendo com o orgulho filho. e às vezes não entende nem o que tem, meu filho. E às vezes, meu filho, aquele que quer ter acaba não tendo a oportunidade porque tem a ansiedade da vida, sabe, meu filho? Uhum. Mas um cheiaxin ajudou eu, meu filho. Xinxi ajudou eu, xinxi ajudou o meu cavalo, xinxi ajudou essa outra moça aqui daqui que não é o meu cavalo, né? Mas que logo eu botei o meu cavalo para poder assim, ó, a xin, ó, mexer fazer o trabalho de caridade, ela já tá pendendo, meu filho, viu? Ela tá pendendo a mexer direito com nós. Xinxi, xinxi a xin como fará. Xinxi, xinxi é manipulada, entendeu, meu filho? Uhum. ada Shen Shen da Xin. Xin She enganada, porque tudo a Jin que é tirar moeda dos filhos, tudo que é tirar moeda. Nós já até entendi que Xexi já dá moeda, porque Xunxex vive da moeda. Mas nós não vive, meu filho. Né? Nós a Jin, deixa tirar um fio nosso que é do nosso que é ainda nossa responsabilidade, né, filho? Mexe assim, Aí, para o caminho certo, começa a trabalhar direito, começa a fazer o que veio fazer, filho, as coisas ficam melhor e nós ganha a nossa luz, meu filho. É o que eu falo, assim, às vezes, para os filhos. Quantas vezes eu posso vir aqui, que não é muita vez, e é sempre assim pouco, né? Que eu sempre falo para o meu filho que não é um copo de pinga que vai fazer nós mais felizes, entendeu? Sim, entendi. Qual que é a história... Do Sr. Sete Gargalhadas. Qual delas, G. quer saber, moço? G. <risos> quer saber quando eu era vivo aqui, filho? Sim. Olha, filho, eu vivi nas vagendas de Mata, assim, bem longe daqui, que não tinha nem nome ainda, assim, tá? Esse, assim, eu, eu falo meio assim porque eu fui criado, meu filho, com os... ush, capa tais, uns uns os, os, os, os escravo, entendeu meu filho? Então nós fala xixe embolijando. Deixa a humildade, né? Sim. Como eu vivi aqui, meu filho. A gente tava indo muito. Eu tava indo muito nas terras do dono de nós. E nós sempre dava com revolta no coração, entendeu, filho? Uhum. Sempre com revolta. Mas aí um dia, filho, a gente acorda para a vida, né? A força maior vai juntinho, ó. Tem o atabaial. Como eu, né? Tem doador, mas a gente deixa esse espírito aqui que fala para nós. Deixa, que foi muito ignorante aqui na terra, né? Nós não tinha assim o gentilamento que a gente tem hoje. Era mais axin xibata, vê filho. Se não fizesse um trabalho direito, ia achar a xibata, xibata, né? Então echa aqui, echa espírito que vos fala, e ficou com o coração assim muito meu filho amargurado, vingativo. E quando echa a força maior chamou eu, <risos> eu desencanei naquelas condições, meu filho, assim ó. De sempre tentar prejudicar o joto que sempre figurei eu sofrer. Eu fiquei muito tempo achi, meu filho. Até vim um quadião da força maior e dizer achi, é hora de Oxê levantar, xaido negrumi, né, do seu coração, e libertar das coisas que te faz mal, e comechar a comechar, a tabaiar e a voltar, né, pô. Como é que fala aqui? a voltar assim, né, para as coisas natural da vida e a evoluir. E aí eu tive a oportunidade mais primeiro chimuxo. E eu achinha andei muito tempo, muito tempo, cheindo capacho chimuxo, cheindo capacho de outra entidade na esfera negativa chimuxo, que mandava nós fazer isso, que mandava nós fazer aquilo. Então, ou seja, Chimocho, mesmo depois que eu fui embora, eu continuei escravo. E ainda sendo escravo, Chimocho, se aqui a dor era maior, do outro lado a dor é maior ainda, Chimocho. Então, assim, o que ele já pode, assim, falar, né, é que quando os fios tiverem a oportunidade de se melhorar, a força maior sempre dá um jeito de ajudar. Como eu fui ajudado pelo Tancaruá da Joalma, que falou achim, que chamou essa moça Gigi, que, que, que tá aqui com eu hoje e falou achim, que eu ia comechar a vim, mas que eu não era daqui, que eu era de outra moça de longe, que não havia já ajudar. Aí os fio fica tudo achim, como achim, né? Como achim já outro ixu, né? Aí essa Tancaruá falou: "Exa Daqui, é isso daqui, esse é su de uma moça de longe, de uma moça bonita lá de longe, que achim deseja, que pede para nós ajudar. Então nós daqui, ele joveu, fazia o ajudador. Então, essa caixa aqui deu oportunidade para que eu, venha, eu venho, vi muito pouco. Mas foi através de moço. Uhum. Através deixa as coisa que cheis vai aí que é tudo fumoja, tudo bonita. E aí eu fui ajudado E hoje eu tenho o meu lugar e um filho que foi designado para que eu cuide dele, hoje tá entendendo, tá aprendendo, entendeu, Ximuxo? Uhum. E tá sim fazendo cada dia que passa o melhorador do seu vida. Ó, oh, graças a Deus, como muito feliz. Acha já foi a maior. Uhum. O diálogo com os espíritos fez uma gravação nessa casa Onde o senhor incorpora na médium E aí a, O cavalo que o senhor utiliza Ou vai utilizar Na terra como aparelho mediúnico Viu o diálogo E entrou em contato comigo E eu coloquei ela em contato Com essa mãe de santo E já foi chumé, mãe Achou que meu filho falou bonito E eu enrolei E <risos> aí eu bote tirar charro, né? <risos> é de mim mesmo. Aí <risos> como o chefe falou que nenhum doutor nada. Mas olha, hum. É já eu que tem que agradecer, viu? À força maior da criação e principalmente à força da evolução que coloca o homem, a mulher e o espírito tudo no caminho certo para que as coisas continuem andando no seu fluxo natural. Eu chibocho. Uhum. Eu ainda vou aprender a falar direitinho. Viu? Oh. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Graças a Deus. Se eu sete gargalhadas, como é que é a hora da morte? Olha, chibocho. Eu vou falar por eu, tá? Uhum. Para mim eu não continuo em moto, sabe? Uhum. Achinho. É uma continuação. Choque. dois pede as dor, sabe, as dor do corpo não tem mais fio. Hum. A gente tem a dor da alma. E é chador queima, viu, meu filho. É as é é depende para cada um, mas no meu caso, meu filho, para mim parecia que eu tava era vivo ainda. Porque eu sentia sede, eu sentia fome, eu sentia frio, entendeu, Chico? Uhum. Isso por culpa minha. E daqui que foi tudo culpa minha, pela mim ignorança, de sempre estar com o coração de negrume de vingança, de negrume de raiva, entendeu, Simox? Hum. Sim. Isso continuou por muito tempo, porque Xuxa vê, ó, Xuxa estáu já aqui, ó, Xuxa tem até burro de ferro e o meu burro era cavalo, entendeu, Simox? <risos> então assim, as coisas aqui evoluiu muito. E eixo É como eu, assim, eu vou evoluindo aos poucos, eu vou sendo ajudado, eu vou tendo o aprendizado. E a hora da morte, meu filho, vai depender de como são as suas atitudes aqui na terra de X caminho como vivo. E eu falo para o Xuxê, meu filho, as dores da alma doem mais que as dores do corpo, viu, filho? Muito. Seu Sete Gargalhadas, como é que é ser escravo de um Exu? Olha, é assim. Depende, meu filho, do Exu. <risos> Depende do Exu. Eu não sei, seu, que eu posso dizer que eu tive xote. Porque aquele que manda a Niel, Ximoxu, é justo. É assim, ele manda nós fazer... que nós tem que pagar de lá, de amarrar, cotar, proteger, entendeu, Simuxo? Uhum. Agora, tem muito Simuxo que para cumprir a lei, muitas vezes, né, vais com que nós vai lá, castigo o filho, entendeu? Mas tudo isso sempre dentro da lei. É justiça. Então, eu trabalho para um Exu que é justo, Simuxo. Esse Exu Banda aí, ô pajé Achinhoa, vai lá, primeiro limpa o espaço, antes de nós ir trabalhar, baixa uns cheis, pajé limpador do espaço, baixa uns cheis lá. Cuidado das ponta. Enquanto nós vamos trazendo o tabaco e vamos amonejando e vamos fazendo com que os fios consiga chegar até o tempo e o espiritual, o que que seja, qual for a casa, não é de religião não, viu meu filho? Nós não trabalha só numa coisa não. Nós trabalha em tudo aquilo que a força maior mandada. Nós dá ordem natural, chaves de moço. Então assim, eu trabalha para um Exu justo. Entendi. O senhor eh disse que tava em outro lugar e aí veio para essa casa. também nessas ocasiões não deveriam mudar o os exus para quem você, o senhor trabalha Então como eu falei para Xuxê eu continuo trabalhando pro Exu daquela gaja entendeu moço uhum. que falou pro meu parei que lá não era o lugar dele Aham Só que é assim, os problema moço no chão os guardião escome bem a chão os, os fio que acham que manda nos guardião <risos> entendeu os fio acha que tem controle da chasfocha então os fio uja acha que tá ujando a focha do guardião mesmo que um lugar meu filho não preste eu se eu puder falar xixe e eu não pudesse um chebiga com ele pode falar de um lugar que não presta meu filho aquele lugar tem alguma forma Eu estou para alguém, entendeu, filho? Gente, falar mais de aquele lugar só faz sujeira da pro outro. Mesmo assim, meu filho, aquele propósito que foi aberto aquela caixa foi para tentar ajudar um filho. Então, sempre toda caixa tem um guardião. É aí, meu filho, que os filhos pensam que tá sempre o controle na mão. E na verdade não tá não, filho. Toda as coisas que você faz errado, você vai prestar conta. E aquele mesmo em que tá vazio, aquele mesmo Xuel que é o teu cobrador, meu filho. Então, assim, deixa eu tá pedindo uma coisa, meu filho, que muitas vezes não é bom pro outro e não é bom pro Xê, mas pelo Xeu egoísmo, pevo de gê, filho, que não é nem assim, às vezes por maldade, sabe, filho, é pela chegueira que o fio fica cheio na hora da raiva, fica cheio na hora que as coisas ruim acontecem. e acha e vai procurar um espírito para se vingar. Choque aquele espírito, choque para se vingar, vamos dizer, Yaxixí, meu filho. Se aquele outro filho, somente tiver que ser vingado, entendeu, meu filho? Se aquele outro filho tiver que que que bajá por aquela coisa que aquele Exu ou que aquele espírito foi lá cobrar. Entendeu, meu filho? Isso ainda é uma coisa que os filhos precisa entender. que nós, né, os guardião, né, não vou dizer que eu sou um guardião, porque eu ainda sou achinho uma fumiga. Mas já tinha os guardião, meu filho. Eles dão ordem às coisas. E eles só batem na porta do cheix, quando tem que bater. E cheis bater, é porque o cheix estão devendo, o seu cheix estão devendo o que que conteste, cheix tem que pagar. Seu cheix não tá devendo, meu filho. Seu cheix já viu, já não tô devendo nada. E chega e ouvida. Agora, meu filho, e tem muito viu que mais deve do que tem para receber, filho. Tem muito. Então tem que entender a gente, todo lugar tem que chegar adiante. A gente dos filhos já tinha, né? Eu não sei como é que chama as coisas de o xege aqui, que passa a vontade do do cavalo na frente, né? Uhum. Eu não sei o nome disso. E às vezes assim, o espírito tá ali tá baixando, filho, mas já a vontade do cavalo tá sendo maior, entende? Filho? se viu que ia aparecer, quer achar que tem poder maior que o outro, que seja, filho, isso não é só de agora, isso vem de muito tempo atrás. Então, aquele espírito que tá ali naquela pota, que tá cuidando, uma hora, meu filho, que tá, dia de filho, que pediu para ele fixar as coisas negativas, o bicho e bicho, ele vai cobrar aqui no Então, a gente costuma sempre a falar, assim, né? eu, pelo menos, né? sempre tenho chachipis de tato, né? Quem deve, paga, meu filho. Quem merece, recebe. Xuxê só paga, xuxê está devendo. Os seus sete gargalhadas? Eu? Hehehehe. <risos> Tô aqui ainda. Botinho. Hehehe. <risos> Por falar nisso, a idade da morte é o que define a idade que os com a pela qual o senhor se apresenta para interagir com os encarnados. Eu acho que eu entendi o que a gente perguntou, né, gente? Tá falando assim, "E e" se... O dia em que eu bati as botas mesmo, né, que eu fui deixa para melhor, uns falam isso, mas eu fui deixa para pior, Xuxa. Eu hoje, né, escolho essa roupa, essa roupagem que a gente fala é a China fala bonito, né? Isso. Essa essa roupagem aqui valem bar, meu filho, valem bar. Essa o que eu vivi Eu, eu escolhi ainda ficar... Eu acho que eu entendi o que o senhor falou. O um dia que eu fui embora, que eu fiquei com a mesma forma, né? Isso. Então, filho, quando eu bati as botas, o meu espírito foi se deteriorando, filho. Foi se deteriorando pelas coisas que eu sentia, pelas coisas que eu achava que eu via, filho. não até eu chegar a forma de de me ras deixar e não ter mais puxa mas hoje abri gente tanto aqui né com um chat gargalhada que um dia vai ser chuf fumoujo e vai ajudar muita gente <risos> eu esqueci aquele fio cabou lá do meio do mato sabe caboclo que acabou porque é fio de branco preto né acabou lá no meio do mato eu sempre lembrar filho, da onde eu vim. Sheimplemba da onde eu vim. Então acho eu uso, né? Eu uso, mas eu tive ajuda para isso. Aí foi aonde entrou a força do Badião que ajudou eu a me restabelecer, acho que fala Nefia. Isso, a restabelecer o meu perispírito. Era isso que eu moço. Entendi? Então A idade que ah o espírito faz a sua transição não define a aparência geral que ele vai ter no mundo astral, certo? Não, filho. Sabe o quê? É do outro lado não vai o corpo físico, filho. Vai o seu espírito, filho. E seu seu espírito tá doente, meu filho. A sua aparência <risos> É muito feio, eu falo por mim, viu? <risos> <risos> é, é, <risos> é! E viu? Xulajá de clube, xulajá de rendo, viu? Tudo, monstro, tudo. Conta. Então, assim, ó, a exigidade daqui, da terra, né, dos seis, Olha, essa câmera do lado lá é bem diferente, viu, filho. Hum. O seu sete pede para a assistente pôr o aparelho um pouquinho mais perto aí do da médium, por gentileza. Qual que é eh quais são as diferenças? mais marcantes no seu ponto de vista, entre as dores da alma e as dores do corpo? Olha, filho, é o cheiro um dia, assim, as, as dores do corpo, elas têm fim, filho, elas têm fim. Quando o cheiro bate as botas, elas acabam. Agora as do da alma não acaba não, meu filho. Achou a ponchinha, hein? E fica ali, ó, te cobrando, te falando, "Che, pode até. As tô aqui hoje, che, se tem erva, se tem planta aí que ajuda o che a tirar a dor do corpo, sabe, filho? Apesar que tem muita doença aí que que não tem, né? Mas a da alma, meu filho, Isso, já sim não tem os remédio do cheis não, viu? O remédio mesmo, filho, é procurar paz. É procurar paz. Uma consciência, filho, pejada, uma consciência cheia de culpa, cheia de revolta, cheia de dor, meu filho. Hum, que que que remédio que tem, diz para eu? Éita. Só, só a paz, meu filho. a paz Depois que o senhor morreu se é que o senhor pôde gozar de algum momento de entretenimento de oportunidades de sorrir quais foram esses momentos o senhor pode descrever por gentileza Sim eu estou chorrindo hoje meu filho O bicho que eu escolhi, este nome, é <risos> teu, meu filho, depois que eu batizei as botas, eu não sou de não, filho. <risos> eu não chorri. Eu tô chorrindo agora. <risos> Sabe, putiz, homem mox, né, chicargalhada. Entendeu, filho? Eu não chorri não, filho. Qual foi, então, o momento de maior tristeza que o senhor se recorda hoje que o senhor viveu em toda a sua existência? Olha, filho, eu tive muita tristeza aqui. Cada chibatada que eu levei nas costas, eu sempre me entristeci. Mas eu vou falar para o Xê, para tudo aqui, quem quer ouvir, para a minha filha que está aqui, que é muito bonita, O seguinte, a maior tristeza foi comigo mesmo, fio, de ver o quanto eu me estraguei e o xê saber, fio, que o xê fez tudo errado. Por isso, Yeshua, né, os, os moços da porta, quando vai cobrar, fio, vai xuxer, se enxergar, só não me pergunta como. <risos> Mas faz com um você enxergar tudo o que você fez errado E o porquê você fez ainda Aí, filho, é que tá o problema Porque você sabe o que você fez e você não fez nada pra melhorar Aí que tá <risos> Mas fala pra mim, então Que sugestão o senhor dá Pra pessoas que De repente estão no mesmo caminho que o senhor esteve, mas diferente do senhor, hoje tem a, a, o vosso espírito para dar um conselho. Que conselho o senhor dá a essas pessoas para não trilharem o mesmo caminho? E que caminho foi esse? Que sou eu para falar, né? Mas já vou falar, que sou eu, mas já que está sendo dada a oportunidade de falar, eu vou tentar falar só um pouquinho, né? Olha, achei que errou. que é. Isso é da terra do gixo. É rapaz fácil. Mas reconhece aqui tá errado filho, e fazer a mudança disso, se melhorar. Olha, não anda na ta que pague gixo. Se reconhecer sair dessa porcaria que vocês coloca aqui filho, de vitimismo. Gixo vais com que os filhos não che chega mas vocês têm um existo fumoso né que é se olhar no próprio espelho se olhar no espelho lembra de atravessar o corpo físico e chegar lá no seu espírito e realmente digerir é isso que eu tô dizendo se reconhece e está com raiva reconhece que tá com raiva vocês têm direito vocês é humano <risos> a força maior criou a essa raça por um propósito, né? Existe um propósito pra dizer essa raça? O que eu digo, meu filho, é que se você pode ir lá, ó, errar, mas saber reconhecer o seu erro e fazer desse erro um bom acheto, meu filho, esse sim é fumoço. <risos> Tomara que os fios achete, né? Tomara. <risos> por que... O senhor parece que eh sempre foi uma pessoa de uma humildade muito grande. De onde o senhor eh e como o senhor adquiriu essa humildade? Como eu falei pro chefe, eu vivi lá tais no Rio, no Rio assim, que tinha muito negro, sofrei, entendeu, filho? Aham. Muito, muito sofrimento, filho, muito sofrimento. Mas hoje eu chei que este sofrimento fez parte de evolução. Nós sabe que através do sofrimento não é para o ser sofrer, né? Deixa eu explicar porque nós vivei achar que tem que sofrer, tem que ser coitado, não é isso que que eu tô falando. Tudo <risos> serve que através do sofrimento, através do seu reconhecimento, aquilo se pode melhorar, né? Faz assim, eu sempre vivi com um peixão muito, muito chique, meu filho. Peixão que não tinha muita gente que comer, o que beber, entendeu? Nós só tínhamos aos outros. E às vezes, o que nós tínhamos era o nosso lamento, a nossa dor, que faz forte a gente. Entendeu, filho? Então, eu vivi com, com um encarnado aqui, cheio com muito chufrido. Entendeu, filho? Cheio com muito chufrido. E e eu eu quero ficar assim que foi o ship reconhecer ship bem. Eu vim de isso. Eu sou isso. Eu sempre ia assim. Né? Eu eu posso ter errado muito em ter querido prejudicar, em ter querido machucar, né? Mas eu também reconheço que isso fez o que eu tô dizendo hoje e isso fez com que Alguém fosse lá e me tirasse do negrume. Entende? Filho? Então, eu falei, eu vou ser assim e eu, eu não vou mudar porque os fios acham que eu tenho que mudar ou porque eu tenho que ranger dente ou porque eu tenho que entotar as mãos quando eu venho. Não faço isso. Eu sou assim e vou continuar assim. E, e eu escolhi essa fia aqui para trabalhar porque ela deixa nós trabalhar. Entendeu? Entendeu? E, e o meu pareio que tá lá em cima, lá do lado da outra terra, tá metendo a mesma coisa hoje. Deixa nós pode trabalhar e cheixa, dá mais pura forma que existe. Porque diz a gente que quanto mais o eixo grita mais forte ele é, né? Então imagina a rijada, né, filho? Quanto maior a chada, maior a força deixa. Então não vai me faltar força, porque o que eu macher, eu não é uma força bonita. <risos> Qual que foi o espírito mais evoluído que o senhor já encontrou? E que sentimento o senhor teve perante essa entidade? E o que realmente diferencia a sua condição da dele? Olha, o que dela. ele me fez sentir, eu nunca vou esquecer. O que ele passa é misericórdia. Este foi um espírito. viveu comigo aqui na terra, e que eu tentei prejudicar, eu falo para você que eu tentei prejudicar, e tentei prejudicar muito, esse espírito, através do Tranca Rua das Almas, foi lá me resgatar do fundo do poço. Que interessante isso, né? hoje a gente mais pensa, né? quem você mais tentou? Pode falar uma palavra longinha, chora? Pois, eu achei que viu o moço, foi lá bomjinho, viu? Uhum. Fuder, né? É <risos> foi ele que foi lá e me tirou da merda. <risos> ele me indicou o caminho da redenção, seu moço. E me ensinou que o Espírito deveria, né? Já muito nigerico de hoje, que não existe nada mais além do que A Mijericó é da grande focha maior, né? Que hoje eu posso chamar de Jambi. Oi, a toimoluin, já posso falar Jambi. <risos> o seu set, garoto. Espírito teu, filho. <risos> é, é, é um peto velho. Né? Ele é um peto velho, mas não é daqui não. Ele chama poder. Jambi. Ele, ele sempre tentou me ajudar muito aqui. Eu ficava com muita raiva dele, filho. Porque eu falava assim, como é que você pode apanhar tanto e eu sei querer ficar com esses prancos desse lado? E ele falava, olha, meu filho, não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho, você já vai encontrar dor. Aí eu ficava com tanta raiva dele, filho. Nossa, coisa que é melhor nem pinchar, né, filho? Mas ele foi lá e ajudou eu. Então, o que eu mais vejo nesses espíritos da esfera superior, filho, é uma coisa chamada redenção e o que eles dão aos seus inimigos, que estão sempre cobertos com negrume da escuridão do coração, como eu fui um. E ele ia e lá e ia estender a mão para eu. He, he, he. O que é interessante é a vida dá volta, viu meu filho? E muita. Um dia você pode estar na carne chica e outro dia você pode ser a carne. Nossa. Deixa eu explicar um pouco essa metáfora para as pessoas. Um dia você pode estar na carne seca e outro dia você pode ser a carne. Um dia você pode estar por cima dela, meu filho. Gê che pode estar achando que che tá lá no topo daqueles bicho que come, como é que chama isso, filha? A cadeia alimentar, né? Sim. Eu disse que pode estar lá, ó, em cima da cadeia alimentar, meu filho, é isque, isque que está lá. E assim, e no outro dia, che que pode gê, meu filho, a carne que alguém tá tentando comer o G, alguém tá tentando derrubar o G. Você entendeu, moço? Hum. E o vou... Pra falar direitinho aqui Gê vai ver como eu vou ficar bonito E sumoso <risos> Mas você entendeu o que eu quis falar né? Sim, graças a Deus Seus sete gargalhadas Aqui na terra a gente hoje Tem um ditado que As vezes quando se pergunta Como você está A pessoa responde Eu estou bem melhor que os que estão pior que eu Chegou <risos> chinais. Então, eh, vamos dizer que também o senhor está melhor que aqueles que estão pior que o senhor. Qual foi, nesse caso, o espírito mais denso que o senhor encontrou? O que que o senhor sentiu em relação a ele e o que o diferencia essencialmente dele? Olha, filha. É acho esse espírito como eu também né acha que são um ser superior né ele já acha que pela força dele ele já até tem força porque sabe meu filho mal tem muita força chiu chi da força para ele né esse espírito assim ele despega nós sabe por onde filho pela vaidade ele vem por nós assim ó e e faz um x tiqu que eu achei que foi enganado, entendeu filho? Mas eu cheguei falo, né, hoje nessa condição vendo isso, eu entendi que tudo que aconteceu foi para que eu aprendesse a voltar para o caminho da vida certa. Então eu fui lá no fundo do poço, andar com estes xeres, né, e me achar um deles até que Eu vi a forma com que eu me destruí, eu não pude nem mais andar, nem mais andar, vi, de ficar parado lá que nem como é que vocês fala aqui. É isso, e parecia mesmo um tronco de madeira lá, vi, parado, apodrecendo, porque uma hora chega não tem mais força, vi, vocês destrói, né? E aí, vi, eu percebi que esses espíritos tava era mais era se alimentando de mim, vi, porque eles vive de Eles vivem do seu ódio, eles vivem da sua dor, né? E eles fazem com que o xê sinta mais ódio, eles fazem com que o xê se sinta mais é, humilhado, entendeu, filho? Para que o xê continue ali, o que, que é? Vaidade, né? Porque o xê quer ser o xê topo do mundo, eu quero ser o topo do mundo, né? E nós, meu filho, na grandeza do universo, nós não é nada, nada mesmo, viu, filho? Nós só vai perceber isso o dia que a lei divina fala assim, ó. Aí eu acho que agora é hora do Xê acordar. Se o Xê não acordar, você vai continuar vivendo essa miséria que você está vivendo. É hora de o Xê escolher o caminho. O Xê escolhe ficar assim, né? Aí é uma questão de escolha. Porque eu falo para o Xê, filho, que ainda tem muito espírito que fica, meu. que acha que tá fazendo chete. Que acha que chi prejudicando o outro com a força deste espírito, né? Eu botei que os superiores da escala inferior, se consegue entender este moço, é assim um espírito que acha mais que habita a escala inferior. Sim. E eu também acredito nesse espírito. pois que posto gente que estão ali fazendo o trabalho deles. Né? Tem um motivo para eles existir, que talvez só por eles é que nós posta sim você... fosse é que nós posta crescer. Hum. Dou suas sete gargalhadas. E eu, qual que dom que eu tinha de gargalhar. que eu tô até bebida hoje. <risos> qual que foi? Qual que foi a maldade maior que o senhor fez antes de se converter às ordens da luz? Como que o senhor aplicou? E o que hoje em dia uma pessoa que tem eh uma influência de um espírito praticando a mesma maldade pode fazer para se defender dela oi bixinho de eco tua mexin chin te não importante viu ximux <risos> <risos> olha a pior maldade que eu fiz ximux foi fazer ao que me che emoto injustiçamente entendeu eu tô ah. com uma alegria né sim injustamente sim entendeu ximo? Mas, na verdade é assim, né? O que o hoje acha que é justo, a espiritualidade coloca como um justo e resgate de karma, né? Eu ouvi um xei falar muito disso, mas na lixão lá que eu tive, eu entendi o que eu que eu fiz. Eu fui o executor, seu moço, de uma chilada. Eu fiz os fios, os capatais, né, fio, que que que que eram pagos para cuidar de nós. negar o vô Bento, né, e assim achar que ele estava fazendo revolução contra o senhorio lá, entendeu, moço? Então, assim, eu fiz os capatais ficar com raiva, eu fiz os capatais enxergar coisa que ele não tinha feito, entendeu, moço? E assim, ó, o que eu falo para os fios, né, todas as poucas vezes que eu venho aqui, é ficar... É para é para antes, Achinho, ó. Olhe duas vezes para a mesma questão. Uma vendo o dentro do seu coração e a outra vendo por outra situação. Você consegue entender isso, Mosh? Sim. Porque às vezes o coração da gente, Mosh, engana. Porque nós aqui dentro do de X tem vaidade, tem sentimento de amor, tem ganância, tem luta. Entende os moço, é o sentimento do X. Se o X conseguir controlar como fala a gente vivia, gente, isso aqui, ó. Que aparece aqui na minha mão. Aí, ah, se o X conseguir controlar o lado do X, este lado sombra, o lado negativo do X, X não vai pachar. O que muito espírito quando desingar na pacha. Pra os xês poderem se defender Desses espíritos das trevas, meu filho Eu vou falar pro xê, filho Que não adianta ficar rejando, não <risos> Reja, não adianta, não Quando diz de espírito, bem Agora Quando os fios Faz as orações Ó, é diferente Faz as orações daqui de dentro ó, Que é verdadeiro Que é uma oração Que realmente tá ali para ajudar, para se comprometer. Primeiro filho sempre tem que olhar para dentro de si. Quando ele se olha para dentro ti, de que ele ele é a si mestre dele mesmo, sabe meu filho? E ele, ele pode ir ajudar alguém, porque ele sabe controlar as coisa dele. Quando o x sabe controlar o sentimento dos x, quando o x sabe controlar as força do x, Meu filho, não tem nada que avale os cheios. É como se a força superior, a grandeza maior que construiu tudo isso a terra e tudo esse universo, fizesse e faz parte daquilo. Então não há obra do maligno, meu filho, para que destrua essa verdade. Agora que vem o problema. Você sabe essa verdade, meu filho? He, <risos> he. Porque checa com que está ela, filho? Hum, aí que tá o problema. Aí que tá. Porque a esperada que vocês vão comendo, sentimento negativo, né? Formas de pensamento, eh, palavras, né? Situações amargas, situações difíceis, né? Não faz vocês chegaris Mas quanto a um fio, porque ó, não só tem fio ruim aqui, não tem fio muito bom, que tenha essa iluminação que eu tô falando pro jovem, filho. Esses fios que tem a iluminação, são os que são mais tentado por essas coisas. Mas já baixei, meu filho, tinha um chubeco. Então, os que faz parte deixa, deixa, deixa religião que contém o espírito, meu filho. Porque não, não Não são emjeitas e formas de pensar que se trabalha o Espírito. Essas verdades, elas foram ditas por alguém que passou por aquilo. E se alguém que passou por aquilo, né, soube e conseguiu lidar com a sua força negativa, meu filho, conseguiu não ceder, e se fio, fez uma xin. Eu vou digerir a palavra xin, que é muito usada aqui na share religião, que é caridade, né? A caridade de ensinar. Agora. E a caridade de aprender, né? A caridade consigo mesmo. A caridade filho, de fio de shunxê, reconhecer que che precija de agir. Não deixar o orgulho baixar na frente. Existem muitas formas de fazer caridade, filho. Muitas formas. Né? Não é só ajudar o próximo. É ajudar a si mesmo. Isso também é caridade, filho. Então, tenha uma humildade para aprender. Mas também tenha um discernimento. dicha becha aquilo é coerente com a sua verdade. Entendeu, Jimmo? Sim. Os seus sete gargalhadas. É eu. Ah, pode chamar de gargalhada. Tô ali eu aqui. <risos> o senhor deu um exemplo de uma maldade que transcorreu durante a sua encarnação. Agora, eu gostaria de te perguntar o seguinte, enquanto o senhor trabalhava a, a serviço das trevas, qual maldade o senhor fez e como o senhor fez e como quem hoje sofre igual influência, só que de outro espírito, pode se proteger ou neutralizar essa mesma maldade? Sim. se chamam de maldade, né? Na verdade, os outros lá não chamam de maldade, não. Chama de justiça. Tá se achando que tá fazendo a justiça. Uma das que aconteceu foi assim, moço. Eu, eu falei, tá emboscada, não falei? Sim. Então, eu não tava vivo já, moço? Ah, não. Estava vivo quando eu fiz isso. Eu já estava lá do outro lado. Eita. Entende? Então, assim, se chegar em alguém, meu filho, que não é preparado, um filho, assim, que, que também tem revolta no coração, ele se assemelha à tua energia, filho. Você entendeu? E você consegue pegar ele, porque vocês estão assim, ó. Vocês chamam isso aqui de espírito afim, né? O doutor lá do outro lado explicou pra eu. Espírito afim, né? Vocês têm as mesmas formas de penchar. Então, eu fui lá. Eu escolhi o capataz, que estava revoltado, porque o rabo de chaya dele tinha deixado ele e tinha ido lá com o outro do autor de cavalo banco, aquelas coisas, sabe, filho, que não deixam antes. Então, achei que ele tinha perdido o amor dele, então ele ficou revoltado. E a revolta é, é o mesmo sentimento para todo mundo, filho. É, é a mesma coisa que aqui, ó, o coração. A paixão não é revolta, não é, independente do que ela seja, foi aí que eu achei, fazendo aquele fio do volto e chegar lá para o fomento, e chegar lá para o fomento, que ele estava dando uma revolução e ele não estava dando nada, ao contrário, ele estava querendo que os fios ficassem em paz. Mas eu vi a oportunidade, através daquele capataz, de lanchar naquele capataz, entendeu? Aquilo, para que ele pudesse... Xê, visto pelo senhorzinho, que foi ele que não deixou a revolução acontecer, entendeu, filho? Xê conseguiu entender o que eu disse? Aham, entendi agora. Agora, para vocês se protegerem disso, primeiro, como eu falei, filho, não basta só rezar, tem que vigiar, filho, tem que olhar para dentro de Xê. Si. Esses espíritos se aproximam de vocês. pelas formas de peixar, entendeu, filho, as formas de peixar do cheiro são muito perigosas. Não existe, filho, defesa se um espírito está afim com a sua energia, e se um cheiro continua vibrando aquela mesma energia, você tem que mudar a sua vibração, é assim que fala, filho. Veja, tem que mudar a sua vibração, entendeu, filho, aí o cheiro começa a afastar ele. Agora, Existe o já tributo que ajuda muito. Que a gente, umas coisas que X juja, né? É, é é defumachão, é, é, é, é, Eva, essas coisas que X juja muito aqui, que X, né? Tem que pôr assim, a tinha mão, que tem fio, tem que pôr a mão para aqui de tarde. <risos> não é, filho? tem tem tem que ter coisa para X pegar. X vive no mundo fixe. Então X eu aprendi isso, não faz muito sentido. Cês, cês tem que pôr a mão assim, precisa entender que cês estão indo pro caminho, então cês, cês tem que seguir alguma coisa, tem que seguir alguma coisa que faz bem pro xês, entendeu moço? Hum, agora que eu entendi, muito bom. Os seus sete gargalhadas? Eu? <risos> que nome bonito! <risos> tá vendo moço, agora eu dou mais rijada que antes. Eu pinto gargalhando porque eu gosto de tirar sarro viu. <risos> <risos> Graças a Deus. Eh Enquanto o senhor tava explicando, eu ouvindo com um ouvido e com o outro eu já estava aqui prestando atenção no que o senhor tava dizendo e sobrou uma pergunta aqui. O senhor eh se referiu ao doutor do outro lado. Então a minha questão é assim: há escolas, cursos, estudos que os Exus precisam atender ou frequentar na sua caminhada que deles é exigido pelo superior falangjeiro? Olha, nós não chama de escola não. Nós chama isso de doutrina, filho. Né? Tem a sua doutrina espírito superior de divina hoje, gente, nem tudo já chega, viu, filho? Nem tudo já chega. Mas existe sim um doutor que é muito enorme, uma cheio de guia, sabe, filho? É é um é um chefe mesmo de falange que vem lá da medicina, né, para falar de dimensão que é grande demais que determina o que cada um tem que fazer. Che primeiro tem que aprender a saber o que que você tem que fazer. Mas primeiro, filho, você tem que saber aqui o que vem de dentro de X. Não adianta um X colocar alguém que faz pão, né? Uma pessoa que faz pão, que sabe fazer o pão, que que vai lá fazer a macha do do do das pedra do X. Como é que chama? É o padeiro e o pedreiro, não é? Sei pá, o o pedreiro pode fazer o chebicho do padeiro e o padeiro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 ganha. Graças a Deus. Eu entendi. Você entendeu, Shimoshi? Sim. Então vamos lá. A gente tá chegando nos minutos finais e eu vou, antes de pedir sua mensagem final, tenho algumas questões eh remanescentes e se o senhor permitir, eu gostaria de fazê-las. Tudo bem? Se eu souber falar, eu vou falar, senão a mocha bonita que tá aqui me ajuda. <risos> tá certo, então. Seu sete gargalhadas? Eu? Olha aí, olha que fui, mojo, já tem nome. <risos> Oi, mojo da caixa pedra. Hei, <risos> hei. Foi muito difícil o senhor conquistar esse nome? Olha, não foi fácil não, filho, porque eu tive que reconhecer os meus defeitos. E hoje eu venho cagalhando dos defeitos, que é uma forma mais leve de se interpretar as, as coisas que a vida coloca, né? É melhor nós rir do que nós ficar lamureando. Chorar até faz bem, né, meu filho? Mas rir faz muito melhor. Não foi fácil, não, filho, porque eu tinha muita coisa. Não vou falar para o Xê, que eu ainda não tenho, não. Eu tenho, eu tenho muito o que aprender ainda, filho. Mas eu preferi gagalhar e escolher isso, que é uma forma mais leve de, de levar os problemas. E o Xês também, né? Quem sabe isso serve para alguém, né, filho? não é ri, falso fio. Não é ri. É rico xemei, entendeu, filho? Das das burradas que seus pais na vida ria delas, filho. Ria delas. Graças a Deus. Bom, a gente falou muito sobre ações e cometimentos e compromissos e comprometimentos que delas surgiram. Agora vamos falar sobre motivação um pouco. Qual que foi a decisão Mais útil para a sua evolução e o que motivou o senhor a tomá-la? Pode. Isso não é difícil. Quando você está parado, você não pode parar nenhum. Quem? Então, comente, você escolhe. Eu vou contigo. Não estou ganhando nada aqui. Eu já perdi tudo. Eu perdi o que eu era, né? Eu perdi tudo. Por que, que eu vou ficar aqui? Alguém está me oferecendo a mão. Por que, que eu não vou levantar? Então, da onde você menos espera, filho, aparece uma focha que faz com que você olhe para frente e fale, vem, e só de alguém abrir os braços para o chefe, filho, e falar, levanta, vem aqui, me dá sua mão. Isso já é um bom motivo. E foi isso que eu escolhi ajudar os fios, a levantar os fios, levantar fios. Olha, todo o 6 pode caminhar, independente da forma que for. Mesmo que tenha as limitação física. O 6 pode caminhar aqui, ó, na cabeça do 6. Aqui dentro dessa caixa que, que faz barulho aqui, ó, o crano do 6, aqui, ó. Ela é sua força motivador. Vuxê tem que cheio sua força maior. Sempre, finge, bota isso aqui, ó. Eu. Eu sou a minha força maior. Foi isso que eu me peguei, filho, e eu levantei. E eu não me arrependo não. <risos> eu aí eu tinha déba, tinha até bebida hoje e <risos> que fumou. Só sete gargalhadas. Que fumojo de novo, fio Qual que é a importância Do sorriso Para a vida dos humanos encarnados Bom Eu não sou doutor Do corpo físico, tá fio E nem da alma, quem dera, né Mas eu falo para os xeis Quando os xeis sorri De uma forma Xeis se conectam com a força boa, filho. Mas esse choro rio tem que ser verdadeiro, filho. Não pode ser assim falso. Entendeu, filho? Quando o chix chorria, filho, chix se conectam à força de luz. É assim, filho. É que nenhuma lágrima, quando é uma lágrima uma pura, meu filho, muito, quando é uma lágrima chix, que era quando é uma lágrima verdadeira, chix tá lavando ali o teu sentimento. Mas quando chix chori Você tá movimentando. Chabe, você tá movimentando o seu rosto. Isso e está abrindo, meu filho, o campo de vibração seu para que as coisas boas entrem em nós. E Deus nos. Eu tô aqui aqui porque eu vou aprender, Chabe. Chubes e chubes todo o potencial energético do jeito que tem, sabe? Vamos mexer, Chabe. Escuto seus mexes. Chakra. Isso que vocês têm, esses pontos energéticos do vocês, são movidos, né, o sentimento do vocês. E tem um fio que faz com que vocês, quando vocês sorrirem, quando vocês se conectam com a energia, com o coração, com o sentimento de bondade, com o sentimento de generosidade, com o sentimento de, de amar o outro, como fala esse assim, de, de ser amável com o outro, sabe assim? Entendeu, fio? De ser amável com o outro. que ele está a pajinando ele imaginou quem chouri então meu filho é mais fumoujo ainda Então e ele rijo ele movimenta o cheiro já filho é assim a gente nós fala assim o Exu ele vem gargalhando porque ele tá rachemo sarcástico é assim que fala né Ele tá rindo mesmo filho Porque a gente vai adiantar de nós vim falar, fechar, explicar pro filho ele não lá com rachemo mas com alegria Muitas vezes fala com as portas, as portas escutam mais do no que o filho. Mas tem problema. A nossa função é falar, é continuar falando, entendeu, filho? E fazer com que o senhor tenha o caminho que o senhor tem que procurar, sempre para frente. Então, por que, que eu gosto do sorriso? Porque primeiro, o senhor me lembra de Corimoges. Foi a primeira coisa que eu fiz, meu filho, quando eu pude andar sozinho de novo. Então, chorif move em inteiro. O seu sentimento movimenta a xí, o seu astral tipo vidente. Mas ele tem que ser vindo do coração, entendeu, filho? Sim, senhor, entendi. Muito obrigado. Oh, você está gargalhando? Qual qual a decisão que mais atrasou a sua caminhada? E o que motivou essa decisão? E o que o encarnado pode fazer para se revestir contra e neutralizar igual motivação? Que você fala difícil, hein? Oi. <risos> Gente, né? Isso, filho falador, filho comunicador, filho falafich. Mas eu acho que eu entendi o que você quer falar. Uhum. Bom, meu filho, como eu diz, né? Eu primeiro fiquei cheio na minha dor. A minha dor, a minha revolta, né, me levou a a minha como fala assim, o meu o teu cair, entendeu, filho? Sim, a queda. E a Gwen. Oi, tá vendo como é bom falar com o filho inteligente. Oi. A minha Gwen foi causada, filho. Foi causada pela minha chefeira. Pela minha chefeira de achar que eu era a única vid. E eu, filho, tinha muito mais vítimas do que eu, tinha muito mais gente que sofria mais que eu, mas eu, eu tava pedindo na minha dor, na minha revolta, e eu parei de enxergar filho. As coisas boas que tinha do meu lado. Eu eu não enxeguei a minha família, eu não enxeguei o meu já amigo, entendeu, fio? Eu não enxeguei coisas que que que o céu todo tempo põe no caminho do Xex. Xabe, coisa bonita, fio, coisa bonita. Coisa fumoja, a coisa que nasce, né? Coisa que que vem do céu, assim, cai a água, fio, e faz aquilo nascer. Eu parei de prestar atenção nisso, fio. E comecei a prestar atenção só na minha dor para que o X não comita o mesmo erro que eu cometi. Chi. Em vez de ficar ali ó, só atende no memo, no memo madeira ali ó, brigando comigo mesmo, brigando com o mundo, brigando com a sua dor, brigando com tudo, filho. Para. Respira. E vai procurar uma coisa fumoja. vai procurar algo que faça com que o X tenha uma coisa que faça com que o X tenha alegria. Uma coisa assim que faça o X te lembrar porque o X tá vivo. Se apegue ao daquilo que te faz bem. Isso, X já altera a percepção negativa do X. Que se o X fica no negativo, o negativo vai querer mais que X fique negativo. Porque ele precisa daquilo para viver, filho. Ele se alimenta daquilo. Né? E eu não estou nem falando dos espíritos inferiores, filho. Que existe por aí. Que você sabe que existe, que nós não precisamos ficar dando prova que existe. Quando o cheiro muda a sua forma de pensar. Quando o cheiro resolve lutar. Quando o cheiro resolve sair. Assim, como é que fala assim, quando você faz a mesma coisa, sabe, filho? Quando você fica fazendo a mesma coisa, quando você muda e vai fazer algo diferente, algo que te traz uma felicidade, filho, mas eu não tô falando pra fazer felicidade pra fazer um pro junto, não, viu? Eu tô... <risos> eu tô sendo a chegueira, viu? Deixa eu falar, porque tem fio aqui, viu, meu filho, que às vezes escuta a gente falar e entende o que nós tá falando errado, viu? É. Então, assim, ó, os doutores até falaram para eu, olha, vai falar coisa direita, que senão os fios vão fazer, meter as mãos, tudo errado. Então, o que o Xês tem que fazer <risos> é mudar. Vai mudar sempre para o bem. Lembrar das coisas positivas, assim que fala, né, filho? Lembrar das coisas positivas que o Xês quer na vida do Xês. Não interessa o que seja, meu filho. Que seja uma pequena coisa, um estudo diferente. Entendeu, filho? Coisas que o Xês... Vive aqui até. Hoje as necessidades dos Xêis eram diferentes das nossas. As nossas, às vezes, filho, já ter um lugar para dormir lá, no tempo da revolta da Shibata. Entendeu, filho? Então era um lugar bom para dormir, um um um, um lugar para deitar um pouco mais confortável. Então cuides que te fazem feliz, mas sem que prejudique o juto. Entendeu, filho? Nossa, o senhor é muito sábio. E eu, filho. Quem era? Quem? Onde? E aí, meu filho, nós vamos voltar com vexame. Aí eu não vou falar nem a tinha mais. Bom um dia. Graças a Deus, que assim espero seja. Espero que a força maior Eu espero que a força maior, né, dimensione essa grandeza que esteja um colocado todos os dias. E o cheiro se apega à grandeza, em vez de se apegar às miudezas. Não se apega aos miúdos, não. Se apega ao que faz bem pro coração, viu, filho? <risos> viu? Essa sua naturalidade com que o senhor reconhece os erros do passado, comove muita gente, sabia? É, né? É, eu imagino, filho. e e uhum. funciona e funciona como exemplo pra gente que vive com várias máscaras pra pra conseguir eh passar pelo dia da hora que acorda até a hora que vai dormir Mas e <risos> e bem por isso eu gostaria de eh consultá-lo, que quem sabe e até pedir a sua ajuda para quem sabe a gente não organizar as condições favoráveis para que eu possa conversar com o senhor nesse mesmo aparelho pessoalmente num futuro breve Oi, meu filho, que fumojo. Mas eu vou aí oi ao Che, viu? É. Eu, eu, eu mesmo que o Che está aqui, né? É interessante, né? Nós tá falando e o Che nem tá aqui, né? É. Mas isso é isso é bom, viu? O Che tem que aproveitar essas coisas aqui que o Che tem, viu? Para evoluir. Tudo que é colocado assim, que traz facilidade pro Xê Não é pro Xê de acomodar não, viu? É pro Xê de evoluir Isso é muito fumojo Aí eu vou ficar mais feliz ainda de ter meu filho mais perto de eu E quem sabe aquela minha filha que fala assim, ó Fala, fala, fala, fala, fala, fala muito Fala até com o Xê, né? Ela também esteja junto aqui, viu? Sim, a... Sim, já sei quem que é A minha amiga espetaculosa Ela veio que fala <risos> pelos cotovelos. Veja eu gosto. Terna um me acolheu, viu, e me ajeitou. Um beijo no coração dela. O seu sete gargalhadas. Então aqui já chegando nos finalmente? O antes da sua mensagem final, a última questão sobre mediunidade. Quais são os pontos que o senhor acredita acredita ser mais importante ah para as pessoas que estão no caso iniciando que ainda não incorporaram sequer uma só vez? Ô, oh, meu filho, eu vou ficar muito feliz de falar isso, tava só esperando falar isso. Primeiro, é muito comum muito muita ansiedade, né? Muito comum, né, a ansiedade. Primeiro. Eh, isso eu aprendi com o espírito guia desta casa aqui, desta casa aqui, aqui, a sua casa, né? Que ele sempre fala: "Antes de te incorporar, incorporem a chime". Si e ecoechendo, aprendendo. Os filhos que estão sendo colocado agora, que são muitos, incríveis, né? Eles têm que aprender a ouvir. Aprender. e ia sim até deshenimento das escolha Che às vezes vai numa caixa meu filho como eu falei pro chefe filho, não existe caixa ruim existe gente ruim toda caixa fundada ela tem um propósito para alguém ela serviu meu filho para alguém ela serviu Aí o filho foi lá e não teve axim afinidade né filho não sai brigando não filho não sai falando agradece e vai procurando. Vai procurando. E outra coisa muito importante. Filho que tem a mediunidade, ele tem que confiar nas forças superior, né? E confiar nele mesmo, filho. É muito importante o cavaro nessa hora confiar em si, mas não é confiar, meu filho, a ponto de de de de se achar melhor que o outro. É confiar ter uma xeteja aqui dentro, de que tá sendo encaminhado para um lugar para xinchinado. Hoje, como eu falei pro Cheix, as coisas que dá essa facilidade pra vida do Cheix, que nem nós tá falando aqui, chapa meu filho, que eu não tinha o nome disso. E, e e comunicador, como fala? É, te aí, tecnologia. Ah. Ela tem que ser usada por uma forma positiva, entendeu, meu filho? Porque tem muita gente no meio dos mato na terra que o Cheix vive aqui, ó, que ainda tem muita gente que vive no meio do mato, que não tem esse comunicador do Cheix. E tem muita gente no meio desses matos que acaba, assim, indo procurar ajuda, né? E de uma forma ou de outra, o espírito acaba levando a algo que ajuda. Este seu trabalho, meu filho, é uma das coisas que ajuda. Os que vocês escrevem, assim, ó, que vocês lêem como chama. É, é... Não, não, filho, assim, ó. É livro, filho, lembrem da palavra. O livro, mas tem que ter sabedoria de discernimento, né, filho? É. Tem que estar. Tá... Todo mundo tem que ter sabedoria de silêncio. E Porque existe, filho, muita coisa escrita, muita coisa farata. Entendeu, filho? Muita coisa, mas também tem os que entende e os que não entende, né? Estes que não entende, meu filho, nós não precisa ficar picando com eles não, filho. Ih, pica no presto. Deixa eles para lá, deixa eles para lá. Uma hora eles entendem. Mas justo que entende, filho, o que a gente que nós tá falando aqui, porque quando já já é médium, é um ser dotado, né, de uma de uma percepção, né? Ele tem uma percepção maior que o outro. Este, filho, ele tem que ter calma. Tem que ter calma e confiança na mediunidade. Porque a mediunidade, meu filho, ela é uma forma para curar o homem. Entendeu, filho? Pra curar Pra fazer os fios se entender Principalmente se entender E aí sim Fazer o tra trabalho proposto Que é ajudar alguém Fazer a caridade, generosidade E assim por diante, entendeu, filho? <risos> Eu tô com uma força, né? <risos> tá muito bom, tô muito agradecido Muito feliz Tivemos uma conversa Muito instrutiva e muito agradável Que tipo, né? Boa tarde, é a minha pipa aqui, ó. Vou <risos> ser sete gargalhadas. Eu moço. tem algum assunto que nesse nosso primeiro encontro, talvez eu não tenha mencionado, que o senhor faz que um ou dois ou três, quando o senhor quiser, que o senhor faz questão ainda de a tratar por observar a importância e se é o momento adequado de falar sobre eles olha filho nós falou bastante coisa mas eu acho que falar mais sobre mediunidade e esclarecer assim pegar mas achinho um espírito mais evoluído um espírito que entenda melhor que até que eu falar sobre a mediunidade né achinho e também falar filho sobre o lado sombra dela jábe meu filho uhum. falarzinho sobre sobre puxar querer xer algum um, um, um médio e e e achar que o xer é melhor que o outro entendeu filho achim esses esses assuntos achim que falamos de filha assunto eu achei muito importante da achim sabe falar bastante de mediunidade e, e também uma coisa importante meu filho como que os filhos chega para procurar nós, entendeu? Que a gente vê os filho, o canal aponeirada, né? E aí que entra o tixenimento da caixa. A gente não difi procura nós para para amarrar o outro, para fazer destruidor do outro, né? E a gente era bom shape tá falando bicho, meu filho, que os filho quando procura bicho, eles estão no negrume. E os médios, principalmente os médios Ele tem que ter humildade para ajudar aquele filho que vem procurar esse tipo de xevedo. Não é puxar, enxotar e bigar, entendeu, filho? O médium, ele ele é um xevedor da luz. Então, como xevedor da luz, filho, o que que ele tem que fazer? Ele tem que entender que todo espírito, toda manifestação negativa, positiva ou negativa, é uma forma de criação. Foi criado em algum momento, e ele se perdeu, ele se desviou do caminho. O espírito superior explica para nós às vezes que que que nós muitas vezes são colocado no caminho deste filho que vem procurar xericho errado, filho, para ensinar. Porque às vezes ele acha, filho, que ele tá prejudicando, mas na verdade, filho, ele pode estar até ensinando alguém. Que aquela maldade que ele tá indo procurar pro outro ali, né? É tá servindo de um modelo de justiça. E o, o quem é afetado, meu filho? Só vai ser afetado quem se realmente merexe. Quem realmente merexe ser afetado por qualquer ta vai feito, por qualquer magia, entendeu, meu filho? Então é bom mesmo esclarecer isso. Que é mediunidade, meu filho. Nada mais, já para servir a lei. Entendeu? Mas não é a nossa lei não, filho. É a lei da força criadora da vida. É a lei da força maior, é a lei de jambi, é a lei de, como vocês falam, do pai de todos. Para que faça o ser humano sempre evoluir, meu filho. Sempre evoluir. Então, é bom explicar que a mediunidade é uma forma de evolução. Tem muito médium aqui, meu filho, que usa sua mediunidade para fazer mal para os outros. Ele está servindo de instrumento. pra fazer alguma coisa, só que ele tá servindo de instrumento pra ele se enganar a si mesmo, entendeu, meu filho? Se o médium aprender que aquele que ele tá fazendo tá errado e ir lá e tentar conchetar, a lei divina faz o quê, meu filho? Bota ele no caminho cheto, não bota? Sim. Não é? Sim. Sim. Fio, a manifestação de Deus não é de destruir, não é para destruir ninguém. Nós, eu vou falar por mim, viu meu filho, nós é que nos destruímos, nós nos destruímos. O médium usa sua mediunidade para ser servidor da lei. Se ele faz coisa errada, ele vai ser cobrado. Se ele faz coisa certa, ele não vai ser exaltado, meu filho. Mediunidade não é para ninguém crescer assim nas terra do X, se mostrar. Mediunidade é cumprir o seu de de como fala assim. Cumprir o seu destino. Tá ali chevindo, porque muitas vezes, meu filho, aquele médium que tá chevindo nós, ouviu, oh, numa outra vida ele fez muita coisa errada. E ele foi colocado nessa condição não para ter poder, meu filho. Não é poder. Simplesmente dar o caminho para alguém. Mas uma vez falaram assim para eu. Ó. Porque eu palavras que, por que que aquele filho que me machucou tanto, que que bateu tanto em mim, que matou gente que eu gostava? Por que que ele merece luz? Ele tem que sofrer. Aí falaram assim para eu. Quem diz que ele não sofreu. <risos> ah, mas ele tá lá do outro lado, fumojo. Ele tá lá fumojo e eu tô aqui sofrendo. Aí, falar a Jimpa eu. Ó! Oh! Mas ele aprendeu. Ele aprendeu. É aí que tá. Ele se redimiu. Entendeu, filho? Então o médium Tem que se pôr no seu lugar, pôr a xeip pra dentro de xe e tentar fazer o seu melhor. Sem querer se aparecer, filho. Entendeu? E xeip bom xeip xe falar, viu? Nossa! <risos> é bom falar, né? É bom falar com o meu rosto de falar. Fiquei tanto tempo xeip falar que agora eu não vou parar de falar demais. <risos> Mentirí, viu? <risos> Nem diria. Xê <risos> <risos> tá rindo também, né? O Xê também tá rindo, Xê em vergonha. <risos> é, que formoso. Que formoso. Então, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, senhor Sete Gargalhadas, vamos... <risos> vamos mandar uma mensagem para espíritos que podem ouvi-lo através dessa nossa tecnologia. Que estão... Na mesma situação pela qual o senhor passou e a qual o senhor já superou, que é a de dizer, eu vou persegui-lo, estou obstinado, mas eu tenho a razão que está do meu lado e a justiça será feita e eu vou fazê-la com as minhas próprias mãos. Que concílio sim, sim. o senhor tem a dar a essa entidade? Sim. Isso estava aparecendo eu agora, viu? viu? Viu há muito tempo atrás, viu? <risos> Olha, filho. Por mais que nós fuja, né? Por mais que o espírito fuja, por mais que o espírito não queira ouvir, uma hora na hora certa, ele vai ser tocado, meu filho. E eu não acho, ó, pro espírito não, meu filho. que antes de o X virar espírito, X é chamado humano. Então, eu acho que tem que falar pros dois, viu, filho? É hora de o X mudar. O X tá mexendo colocado em situação, vai ter mudar. Se o X não tá satisfeito com a vida que o X tá levando, <risos> é preocupação. O X tá fazendo alguma coisa que tá a página cookies aí te tá de ruim puxei o lado. Cookies aí te dá de se aproximou do X. Eu senti idade que se aproximou do X, meu filho. Ela já finijou alguma coisa. O X mesmo. Pode comechar. Acha, né? Porque os fios acha muito que estão cheiro pesseguido, acha muito que estão tendo bichechão. Perdoe o seu jobichechô. Seu se espeduar, o seu jobichechô. O Senhor já bichê só pode pecher, né? Que eles também podem perdoar. Começa por cada um, meu filho. Imagina se um perdoa, o outro também vai perdoar. Uma rapedoa, filho. A perdoa com jepege. Pode demorar bastante tempo, mais uma hora esse espírito sai do negrume da vida. E ainda mais, que tem tanto fio que rege pela alma que sofre, filho. <risos> tem muito fio que faz oração pela alma que sofre. E tá fazendo oração acendida. Que deixa uma alma a todo momento tá sendo ajudada. Achando que tem uma alma que cai, minha filha, tem que entrar uma chama. Que todo mundo entra, vai descambar da. Deixa. Primeiro no capricho, eu quero chamar e dar meu bichixão. Como é que eu faço? Pedro ali. Eu vou pedir Ó, tia, Pedro, porque chefe Eduardo, chefe baixa aí na frequência desse espírito que tá querendo nos prejudicar. Porque os filhos fala que é tão chato, né, que eles não veem os defeito dele, eles não veem, eles nunca vão ver defeito. Mas sempre vai ter alguma coisa para lembrar dos defeitos, viu, filho? E aí, ó, chefe, Pedro e esse espírito, esse espírito muitas vezes vai entender que esse perdão é um canal de ajuda para ele e de uma forma ele vai peixar, meu filho. Porque nós do outro lado, mesmo cegos pela nossa ignorância, nós peixamos. Pencha. O peixamento existe no espírito e na terra. Então o Sheikh tá aí escutando nós aqui falar, que não para de falar, né? O Sheikh pedoa o seu inimigo. Manda assim, a Jaume fala, malei-me aos meus inimigos para que saiam do negrume, da vingança e da escuridão. Isso se chama uma forma de caridade. E um dia um cheto caboclo falou que todos seriam ouvidos e todos nós estamos sendo ouvidos no fio. E além de ser idos, nós estamos e crescemos. Deixa que gargalhada, sempre bem rindo. Rindo, meu filho, porque tudo passa, tudo vai passar. É só o chebotar a cabeça para pensar. Se o chebotar da cabeça para pensar o que vai acontecer. Che baixa aí deixa com o fucheu que que me deu. E o Shirley que tá aí do teu lado, com jejeja, ele tá che olhando. O espírito interior, olha, eu tenho um crush neste momento. Está tentando. É o equipe. Tá. Estou bonito. Bem? E e um outro dia. E na outra. Dá tipo tal. Eu meu. Muito bom, graças a Deus. O oh, senhor sete gargalhando? O senhor está me ouvindo bem? Eu tenho uma frase. Vamos ver se o senhor consegue descobrir qual o Exu que falou. A vida sempre nos fornece recursos para lembrarmos... também somos imperfeitos que também temos defeitos eu já ouvi essas eu conheço <risos> eu tô tendo algumas está estamos eh recebendo algumas influências No, na tecnologia e talvez eu não esteja ouvindo bem mas a, respondendo aqui quem é que disse essa frase que é uma frase que realmente é, mostra uma sabedoria dentro da simplicidade foi o próprio Exu Gargalhada foi o senhor mesmo foi o senhor mesmo que trabalha com o aluno. Tá certo. Então, então vamos aproveitar e pedir, Alcinha. O senhor estava dizendo alguma coisa e gostaria de terminar? Alcinha. de espírito superior, agradecer a esse espaço espiritual que deu atenção para que eu possa vir aqui de vez em quando ajudar com uma beirinha assim dos filhos, agradecer a todos os filhos que tem paciência com nós, os espíritos, de ficar falando e pedir para que os filhos abra bem os ouvidos dos filhos e que as nossas palavras que tem que fazer efeito na vida dos filhos façam o devido efeito. eu faço. Agradeço. Viu meu filho? Agradeço muito viu? E me sinto muito amparado. Graças a Deus. Então, seus sete gargalhadas, finalmente chegamos à etapa final. Gostaria de pedir-lo, por gentileza, passasse a sua mensagem final para todos que acompanharam, gostaram muito do senhor aí representando toda essa falange. e também dos ensinamentos que o Senhor nos passou nesse dia, os quais eu agradeço do fundo do meu coração. Foi um diálogo muito ah, agradável, como eu disse anteriormente, e foi uma satisfação imensa conhecê-lo, nem que seja, por enquanto, o Senhor aí no mundo espiritual e eu aqui <risos> encarnado. Nossa, que chá preta. Mas olha, chá. caixa preta, ela tem um serviço bom, viu, meu filho? É um serviço bom, que, que todos têm que ter paciência, né? Pra poder aprender, né? Tem que ter paciência, minha filha. Paciência, humildade e muita sabedoria pra discernir, meu filho, o que você tá aprendendo realmente é bom pra você. Porque não adianta você aprender só pra aprender pra você cantar pros outros que você sabem. Não adianta não, meu filho. Você está achando que às vezes vocês fazem por mim e para os outros só porque vocês sabem, mas na verdade vocês não estão sabendo de nada. Uma vez falaram assim, quem diz que, que acha, né? quem acha que sabe, não sabe de nada. E é verdade, filho, nós nunca sabemos de nada. Cada dia que vai acontecer é uma página em branco. E cabe a você que está aí escutando nós escrever a sua... A sua, a sua vontade, a sua, a sua vida, não adianta só colocar a culpa no Espírito, você também tem que reconhecer, vocês têm culpa, é isso que Sete Gagaiada diz, que às vezes vocês botam a culpa nos Espíritos, que a vida dos seis não anda, mas vocês estão esquecendo que quem faz a vida andar é o seis mesmo, eu tô falando que eu já fui um assim, é isso, é isso, que um dia... vai checoado e batixado de Exu. Uh! Né? Com a coisa boa que tá acontecendo, caminhando e eu, eu, né? E eu escutei ela, nós dois podendo fazer o nosso trabalho certo, e ajudar o junto. viu? E eu, eu agradeço, viu meu fi, é grato de shit também, vive uma shit. E eu fiz Graças a Deus. Fica bem aí, meu Deus, aqui eu sou a preta, viu? Fico bem, graças a Deus. O senhor eu também... Chega muito fumo hoje, meu filho. Fica bem aí, viu? Tá certo, muito obrigado. E repasse o meu agradecimento a todos. E sugira, quem sabe, ao seu superior, se o senhor mesmo não puder, mas que um superior seu possa, quem sabe... sugerir ao Vô Bento que venha fazer um, um diálogo comigo, com a gente aqui nesse trabalho para passar o conhecimento dele também? Eu vou falar, viu, filho, ele já tá aqui escutando, viu? Eu falei pro Sheikh que tem espírito que vigia, nós não é aí, ó, tem um monte aqui do meu lado. Existe <risos> que não vê, mas eu vejo. Ai de mim, fazer coisa errada. Quem ele baixou de batadão? <risos> Tô brincando, viu filho? O espírito do exterior não bate em nós não, viu? Mas só ia feio, viu? Shalom, <risos> <risos> bichimorço. Fica bem aí desse lado da caixa preta, viu? Ouve para todos os filhos que confia no seu trabalho, viu? Que um salve para todos eles. Graças a Deus. ಶುಭಾಯ ಶುಭಾ ಕ್ವಾಕ್ವಾ ಕ್ವಾ ಶುಭ ಶುಭಾಯ್ತ ತಿ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 E o padeiro pode fazer o cheviche do padeiro, entendeu, filho? Uhum. Mas achinha, o tio padeiro, show bê fazer o cheviche dele melhor. Que ele show bê fazia aquilo que ele veio para fazer, fazer pão fumoejo, filho. Ele não vai render mais. <risos> não vai, fazer pão mais gostoso, pão mais comigo. Eu ainda achinha que falta do pão, viu? <risos> Mas eu já entendi que hoje eu não petejo a espera ficar nada. Graças a Deus. Eu entendi. Já entendeu, chimoxo? Sim. Nossa, o senhor é muito sábio. E eu, filho? Quem era? Quem é? Onde? E aí, meu filho, nós vamos voltar a conversar. Aí eu não vou falar nem assim mais. Onde? Um